A Gildholban. A királyi bárka nyomában pompás hajórajával diadalúját tette a temzén lefelé a kivilágított bárkák rengetegében. A levegő csupa muzsika. A folyó két partja csak úgy lobogott az örömtűzektől, tüzektől, és a távoli várost is halvány fénybe vonta a sok sok láthatatlan tűz a tüzekből itt-ott egy-egy karcsú torony emelkedett az égre szikrázó fénypontokkal, hogy a távolból olyba tűntek, mint égnek emelt drágaköves dárdák. Amint a hajóraj lefelé vonult, a partoktól szakadatlan üdvri valgás és ágyú dörgés köszöntötte. Tom Kentire, kit a Seyen párnák félig eltemettek, ezek a zajok és látnivalók valami kimondhatatlan és elképesztő csodaként hatottak.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 Ahol ma a bárgyárt van, a régi London szívében. Tom lovagi kíséretével egyetemben partra szállott, átvágott a Chipside-on, és kevés gyaloglással az Old Jury-n és a Bézinghall Street-en át a Guildhall-hoz érkezett. Itt Tomot és a kislédiket a Lordmajor és a városatyák fogadták illő tisztelettel, aranyláncosan, vörös hivatali díszruhában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 Hely szorítatván egyszeriben belépett egy báró és egy gróf, török módi szerint hosszú, aranyjal pitykézet köntösbe öltözve. Kalpagjuk karmazsimbársonyvala nagy aranyszalaggal körültekerve, övükben egy-két aranybojtos kard, melyet szabjának hívnak. Utánuk egy másik bárós gróf jövebé, hosszú, sárga-fehér csíkos, s a fehér csíkon veres csíkú köntösben, és a fejükön amúgy orosz módira szürke prémes kucsma. Kezében kinek-kinek egy csatabárd vala, s lábukon csuka orrú Utánuk esmét egy vitéz jöve, majd a fő admirális őlordsága, s véle öt nemes úr, szárközépigérő érő karmazsin bársony mellükön Mellükön láncok, Efelett e felett kúrt a karmazsin sejemújas, s fejükön a táncosok viselte kalpag, benne fácán tolluval. Emezek viszontag porosz módira valának öltözve. A fákja vivők, lehettek vagy százan, szintén karmazsin és zöld sejemben valának, mint az szerecsenek, fekete orcával. Azután jövének a polyácások.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 Széles karimájuk alpagján eltörött a tol, és igen szánalmasan figyegett alá. Oldalán, vas vashüveiben hosszú gyíkleső. 72-ös viselkedése első pillantása elárulta a bőz hadastjánt. Nos, e fura alak beszédét általános csúfolódás és röhögés fogadta. Valaki így kiáltott. Nő, csak még egy áruás királyfi, mire egy másik. Vigyázz a nyelvedre, beszedelbes fickóra látszik.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 Aztán egy emberként rogytak mindannyian térdre, kezüket Tom felé nyújtogatták, s oly hatalmas kiáltásban törtek ki, hogy reszketett belé a palota. Éjjen a király! Szegény Tom káprázó szeme ide-oda rebbente bámulatos látványra, és végül álmodozva pihent meg a mellette térdeplő herceg kisasszonyokon, majd Hertford Lordon.